Är det här en podd? Ja, det är en helt vanlig podd. En helt vanlig podd. hallå. Ah, hallå. <laughs> nu är vi igång. Piloten kickar och sparkar. As I Houston, we have to <laughs> This is not a problem this time. We have a takeoff. So. We are officially on air. <laughs> yeah. uh, um, hey, babies. Oy, oh, mm. we took up documents so and I became very rattled. We've glommed the fanfare now. Fans <laughs> are delivered with the fanfare. What are you, rest in peace, headphone users? <laughs> um, vi har en explicit gång eh, nu. Den finns där av en anledning. Om du är lätt kränkt eller har ont i öronen. Sakta i backarna. Ja. Ja. Ja. Är du lomhörd? Se upp! Uh, Okej. Okay. Uh, ja, det är jättekul att komma igång tycker vi. Ja, det här är ju... Avsnittet vi har längtat efter länge Piloten ja. Som ni också har efterfrågat Ja, ni har längtat lika mycket som oss ja. Kom inte och säg något annat Ni är fina ni <laughs> <här> <här> eh, Vi har ju tänkt göra det här jättelänge Ja, när, när var det vi började med Tänka oss eh, det, det var ju ett förslag som kom in Eller på en förfest ja. <här> <här> Och vi tog till oss Av önskningen Och vi Gjorde ett announcement samma kväll att, <laughs> <laughs> Det blir en helt vanlig på. Vi, vi plingade i glasen Och <laughs> utlyste vad som skulle komma Alla hade redan förstått det så blev det <laughs> uh. Men nu är i alla, alla fall piloten Ja, det har vi ju sagt Det är igång och det vet alla det vet alla Ska vi presentera oss lite grann Ja lite för Vidare för de som inte kanske känner oss jätte jättebra Ja, det kan vi göra vill du börja med en sån? Alltså... Uh -huh. Uh -huh. <laughs> <laughs> um, ja, men... vi, Ja, Fanny heter jag. Uh, och jag och Anton pluggar tillsammans. Genusvetenskap B. Och i Uppsala, där vi bor. Um, och vi är ett bara ett helt vanligt radapar som vill göra det här. Ja. Yeah. Yeah. That's what we do. Yeah. What else can I say? I mean... Mm. Du kan ju säga att du är en liten flamsmaja <skratt> oh, <shit. skratt> Det blir slitningar här Jag kallade en jättejobbig kille på krogen för tjatmoster en gång Han var satt och skrek i mitt eh, Lyssna, lyssna Jag vill att du lyssnar på en grej Jag bara, men säg det då jävla tjatmoster Oj vad det dundrar till ljudvågorna här. <laughs> uh, Presentera dig lite Anton. Ja. Uh, yeah. uh, <laughs> jag heter uh, Anton. Uh, jag kallas för Fanny, morsan. Kallas för morsan. <laughs> uh, jag och Fanny pluggar ju som sagt tillsammans. Which is fun. Yeah that's fun. Uh, sa vi vad vi pluggar? Ja det sa vi. Ja det sa vi. Många vet ju inte vad gelosvetenskap är men det är Läsa om en bok. Får ni köpa en fin bok? <laughs> Läsa den. Köp Feminism av Lena Gemsen. Ja, den är bra. <laughs> eh, jag är ju på sånt här. Jag ja, vet inte vad jag har eh, något intressant att säga. Om du att är jag... ju en popdrottning. Uh? Du kan mycket om olika popartister. Oh, slash artister i allmänhet. Ja. Jag hade ju lite... Att se artister live eller. Nej. Ska vi se lite Gaga här nästa vecka? Åh, oh, tacka. Oh, tacka! Är lite Gaga din största idol? Uh, uh. Ja. ja. Ja. ja. Det, finns det finns flera. Ja, det finns många. Som är betyder på olika sätt. Ja. Men det skulle jag nog säga, ja. Om man ja. tar en kik runt i rummet. <laughs> vi sitter i Antons rum. Här på Kuvanjärdet. Oj, avslöjar vart. Asla, jag, vart du Oops, bor. Oops. Du befröjde min identitet. Ja. Nu kan de bara googla Anton Kvarnärdet och hitta <laughs> dig. Eh, och det är mer än en Lady Gaga attirall här inne. Det är ja. ett väldigt fint rum tycker jag. Oh, tack bebi. Uh, ja och innan vi glömmer så måste vi också eh... Riktat tack oh! till Lina. Tack Lina och Daza yeah. för vår vackra bild i podden. Yeah. Och vår vackra logga. Yeah. Som vi kommer att bara pumpa ut yeah. i eten. Vi har ju en fantastisk bild eh, oh, som ni lär är se. är på den bilden? Vi är ju bara snygga. Vi är jättesnygga. Vi är fräscha. Och ja, vi kommer ju länka på vår like-page vilket vi länkar till Linas eh, insta. Ja, men följ henne på, Instagram på ja. det är som en riktigt. Det är som en helt annan värld. Hon är jätteduktig. Hon är så begåvad och ja. fantastisk. And we owe you one, Lina. Tack ja. så mycket Thank you. Uh, ska vi berätta storyn om Radaparet, kanske? Så folk ah, får en liten bakgrund. Ja. Oh. Jag har ju pratat mycket nu, så nu får du börja, Pani. Uh -huh. uh, jag... Uh... Um, träffade ju Anton kanske till typ början av året, någonting sånt skulle jag säga. Yeah. Första gången så här. Eller första gången såg vi väl ute med olika gäng så här. Men we had friends in common. Ja, yeah, we did. Ja, yeah, and we like speaking English like this, like yeah. ugly like this. Yeah. Like, yeah. <gasps> Nej! Oj, får vi inte säga att det är uh, jo. Uh, nu kommer jag på. Det var ju. Uh, partition! Yeah, yeah. På Wild! Yeah. På, Kalmars, på gayklubben på Kalmar så spelar de partition. Eh, jag ser Anton över dansgolvet, eller han står nära att, att, att sjunga med i texten. I den franska delen som jag inte kan. Och jag blev självbild. Och jag tvingade honom att berätta vad det är hon sjunger. Och då gav fan mig en öl också Så jag var ju Oj. helt såld där Det minns jag inte jo, det gjorde det. Men det är bra att jag gjorde det För nu är vi bara best friends mm. eh, Och radaparskapet det, utbild det utvecklades På Emma Boda i somras ju mm. eh, När vi var där Med våra amazing friends yeah. oh, Jag är bara rörd att ni lyssnar oh. Oj, Oj. ett vidrigt sten. <laughs> <laughs> eh, ja som jag vill minnas <laughs> Så var det när vi satt i våra tjecka stolar. Brass stolar. Ja, på vad jag refererade till som Kina-restaurangsmusiken. Genus! <laughs> <laughs> Någon konsert där vi satt och bara flamsade. Och Anton sa, det här är en helt vanlig kina musik <laughs> I did. och Ja, men vi slarvade så mycket och så här bondade så mycket under den ja. festivalen. Så sen var det ju bara radaparet. Ja. Uh, För vi hade ju även en förmåga att gå runt och uh, skrik, skratta Ja, och bara stöna högt Och uh, folk skrattade åt våra skratt Alltså vi var så populära Vi ja. var verkligen, alltså Vi var poppies Vi var comedians Ja, vi var det är därför vi försöker plocka upp uh, den karriären igen här på podden <laughs> Vi vill få tillbaka bekräftelsen <laughs> som vi fick när vi, de skrattade åt oss i vattenkranen. Ja, Mm, vill du berätta om en helt vanlig löptid? Ja Mitt nuvarande Twitter-namn Kan man det? Är en helt vanlig Och <laughs> ja, eh, eh, eh, ja. ja. ja. Också din Instagram-beskrivning <laughs> ja. Vilken jag skrattade hårt då så det, <laughs> eh, det kommer från När jag äntligen bestämde mig För att tvätta mitt hår På Emma Boda eh, <laughs> Och Efter mycket är... om och ja. så det så här fyra dagar. Jag tyckte att jag var snygg i håret när det var smutsigt. Ja. Uh, och uh, Just Jag, jag en... såg och hinkade vatten över Anton medan han liksom gnuggade i shampoo. Ja. Vi har en förmåga att tappa hår men inte har duschat det på länge. Nu brukar jag duscha mitt hår ofta. Men uh, Disclaimer. Uh, yeah. <laughs> uh, och då... Kvider jag ifrån mig att jag är en helt ny löptik för att jag har händerna fulla med hår. Vad fäller? Fäller. Som fäller som är löptik. Varpå jag kastar ifrån mig hinken och bara viker med och skrattar. Åh, typ. oh, nu är minnen. Ja, men vi återkommer till det i en, i en summering någon gång i framtiden. Ups. Oops. Oops. Ja, ja. Mm. Alltså, vi har ju big things coming up. Det här är ju bara in början, liksom. Ja. Vad tittar du på nu? Har du ont i fingret? Jag har verkligen klåda i händerna. Det är nog fruktansvärt, alltså. Det är sant? Ja, det kriar något jävul. Snöj in dig. Ja. Stick. Aj, aj, aj, Är det nervositeten inför jag piloten? Jag hämtar väl kräm. Jaha, tänker du lämna mig här med. Men jag just... står här. Ja. Uh, ja. Jag fan vill snacka lite om uh, MTV EMA Som går av stapeln i det höst Because we're fucking international yeah. Och vi har inget emot uh, pop Nej Popkultur Jag har ju mot inget emot hiphopkultur nej, nej, men det, det är lite men, det, Ja. Det är popkultur Ja, det är det, Populär. det är po populärt Det är populärt uh. Uh, Och det är alltså i november som det här är uh, Och uh, mm. Vi har reagerat lite på nomineringar. Ja, alltså... Mm. Så nu tänkte vi gå igenom varje, varje kategori och välja... Vi välja kanske väljer lite i våra kategorier, det är ju mer än en. Ja, vi kan skita i dem typ rock... Typ best Canadian act. Ja, det behöver vi inte. Nej, men best song... Best song... Okej, okay, första nomineringen är Ariana Grande, Problem. Okej, okay, jag har dansat till den här låten mer än en gång. Ja. Eh, gillar att sjunga med i den här låten. Ja. Det problematiska är väl Iggy. Ja. Iggy, Iggy, tog, biggy. Ja. Alltså... Den kvinnan... Den mot. kvinnan eh, gillar cultural appropriation. Ja, det finns ju flera... <laughs> uh, flera personer här som inte har det. S ja. Sen är ju Eminem, The Monster... Också I'm friends with a mouse! Rena den låten. Ja, absolut. Men hon är också bara med i tre sekunder. Ja, men. Alltså, det är tre sekunder som upprepas. Ja, <laughs> du vill ha den låten. Jag, gillar, jag gillar ju att chata om att fattar vad lite jobb hon har lagt med på den låten. Hon gick in i studion, hon sjöng upp lite grann. Ja. Hon sjöng in fem en meningar. Mening. Ja. ja. Och sen så bara loopar de det. Och Hon tjänar mer än en krona. Mer än en krona. Och även på turné med även en. Ja. Men jag undrar henne det och yeah. det känns kul. Åkte de på turné med min Ja, yeah, The Monster Tour. Mm. Då de hade typ halva... Är hon trött på den låten? Ja, hon lär ju hata den. <laughs> <laughs> Ändå dull. dull. Ja, men sen nästa låt är usel. Katy Perry, Dark Horse är det alltså. Uh. Den, den videon är... Jag ska välja jag har faktiskt inte sett videon. Men den jag har bara är... hört dåliga saker om den. Vad, vad är det? Är hon att hon ska vara en häxa typ. Nej, det är ju eh, egyptisk... Ja, typ, Cleopatra. <sighs> egyptisk kultur i ett väldigt... Eh, Stereotypiskt. Ja, Hollywoodvis. Usel. Jag har sett Cleopatras mumie på riktigt. Ja. ja. Hon Sh dog ung. She hot. <laughs> I mean, she could lose some weight. I'm sorry. <laughs> oops. Nej, oops. Hon var verkligen... Det var mäktigt, faktiskt. Hon var inlunda. Alltså, man såg ju inte hennes kropp. Man såg ju verkligen. Hon var ju tätt förpackad. Hon var ju tätt packade. Ja. Uff. <laughs> <Usch. laughs> Men rappen i Dark, ho i dark Horse är ju us. Den är fruktansvagn. Hur fan går den? She's, She's a beast. I call her karma. She eat your heart out. Like, like Jeffrey Dahmer. Han är ju nämnd i mer än en poplåt. Varför den då? Mannen. Han är usel, verkligen. Han, Men, är verkligen en, ja, han är ju verkligen en seriemördare. Ja! Kesha jag har ju också namedroppat. <laughs> I Cannibal. Nej! Jo! Han återgör sina offer, det är ju hemskt. Men det är ju jättehemskt. Fan. vad händer med respekt för offrens familj som ja, fortfarande lever, va? Det är ju borta den. Och mina händer kliar nog så fruktansvärt. Jag höll på att av dem. Så I'm är oh, oh. Vad heter det? Det är Krafs. <laughs> olyckligt att det skulle hända mitt under inspelning. Ja, men jag repar mig. Ja, och sen, sen är ju Feral uh, Williams happy. Som jag är trött på den här ja. låten. Oh, jag borde säga mannen, det är ju inte. Men han är ju... Oh. Vad det tycker det? Ja, Det där med blurred lines är ju oförlåtligt. Uh, ja alltså, ja uh. Uh, jag vill inte att Fred ska vara med på den och Nej, jag tycker häppig är den en låt man på scen ja. ja men de tyckte ju typ att det var en feministisk låta för att den skulle vara så här girls får släppa loss så här, typ så man bara mm. men tack för att vi får det tack för att du gav med tillstånd gömman <laughs> Eh uh, Usel hoppas inte den vinner. Fast ja. Sam Smith Stay with me är det ja, sista. Den uh, får min röst tror ja, jag lite. Ja, den är fantastisk. Jag tycker den är fin. Den är jättebra låt. Den är... Okay, nu röstar vi på Sam. Nu röstar Smith. vi. Nu... Thank you for voting skrev de. För vi röstade på Sam, Men du jag, äl jag ta... älskar Ariana, det vill jag också faktiskt säga, jag tycker hon är fantastisk. Ja. Bästa pop. Bästa pop. Uh, Ariana Grande står på listan igen. Katy Perry. Miley Cyrus. One Direction. Eller Five Seconds of Summer. Aldrig hört om det sista bandet, verkligen. De gillar ju att herma One ja. D. Men de har ju den där frasen. Uh, She looks so good standing there in her American apparel underwear. No! Ja! Yeah. Och den låten ska också vara så här. Uh, de hatar uh, att hänga är med i himla... feministiska ja. debatter. Och den är ju bara så här: Du är så himla fin som du är. Men sluta ha det Ja. Right. Så de där två på slutet går ju bort. Ja. Jag, tycker, jag, det, jag tycker vi jag tycker det ska Ja. Du har ju inget jag. mot Miley. Nej, men jag har ju faktiskt Jag tycker på är för så... Miley Cyrus för att det har blivit för mycket skit. Med. Ja, för mycket problematic shit. Ja. Best female. Oh, mm. Det där var det aldrig. Mm. Oh, nu det är kan ni vi... räkna ut att både Beyoncé och Nicki Minaj Var med på listan uh. vårt. Och Taylor Swift, ja, vi kanske borde trycka henne Skoja Oops <laughs> <laughs> Taylor. <laughs> Taylor är husen mm, Ja, det är hon <laughs> Men man får tycka om henne om man vill Ja, det får man eh, Men jag, alltså, för mig finns det ändå bara Beyoncé ja. Jag är ledsen Men alltså, hon har ju influerat mig mer än Nicki Även om Anaconda är en ikonisk låt Ja, det är det Bäst me. Öh, hoppa över den här. Business. Nej, usel. Oh. Best Bäst live. Bionce. See, ursäkta. Öh, Bruno Mars som om. Usch, gud, vilken läskig bild. Va? Tycker du? En stilla är ingen intensiv. Jag har inget mot Brunos utseende faktiskt, tycker han. Bäst är... Best new uh -huh. Sam Smith är ju bra. No. Den fan är Charlie XCX. Kränkt. Hon är skitbra. Va? Varför sjunger hon? Kasamalla la pista patta pista. Är det hon? Nej, jag vet inte. Jag bara lite för bra. Du du har den. den. Vad heter du den? Den, den är usel. Det har ingen förklaring. Den är usel. Jag tycker den är svensk. Ja. Ah ja. Ah, men säg vem Charlie Håvaligen. X? Hovåligen. Xcexel. Eh, hon sjunger The Nuclear Seasons. Hon sjunger You ha ha ha, ha. Eh. Uh, uh, jag känner att jag ligger efter i min musik. Men uh, jag kan uh, spela upp för dig. Uh, hip hoppen brivio. Ja, nu tar vi hip hop och sen kanske vi är klara. Ja. Alltså O.M.G. Nicki Minaj. Nicki Minaj is right up there. Oh, och Iggy, jag, om, oh. om Iggy vinner över Nicki så ska jag ta Ja, jag ska <laughs> göra en protestskilt. <laughs> Jag kommer ställa mig på gator och torg och skandera mitt missnöje. Jag ska hälla såpa i mer än en fontän. <laughs> och bada i den. Det låter som att du firar då. Ja! Jag gångrar mig. <laughs> <laughs> oh, biggest fans tycker jag är lite kul också. Jag Men det är jag var, var jättekrångligt i mot fan kultur. mot fankultur. Där, ja. Nu är jag med. Ja, man ska twittra, en, man ska twittra länken. Oh, eller? Vad är det här för något trams? Det är liksom Alla band har en... Ariana Grande, Justin Bieber, Nicki Minaj One Direction, Five Seconds of Summer De har liksom var sin hashtag Och sen antagligen att de räknar antalet tweets Under den hashtaggen Jag tycker det här var jättetransiga nomineringar Varför inte Beyoncé med en fråga Ja, verkligen, Beehive I would fucking tweet that shit Yeah, I would Uselt namn för övrigt Tycker du? Fullständigt uselt Va Nej Vad syftar du på? En? Du syftar på en bikupa det betyder bikupa mm. på engelska Jag hade ju inte en aning <laughs> jag Har ju undrat Vad fan jag vill ja, säga Ja jag fattar inte ja, Och många tror att man uttalar det bay Alltså b-e-y Är ju hennes Förkortning av sitt namn Men det uttalas ju bi Som ett bi oh. mm. Så hon är queen bi Alltså drottning bi Åh oh, det är ju genialiskt och vi, hennes... med... ja, och vi är hennes little beast alla små ja <laughs> <laughs> Marx <teori. laughs> har du läst Marx Beyoncé var lite självkritisk för fan oj oj ja, fan vad fann roligt det har varit <clears throat> att ni har lyssnat på vårt pilotavsnitt men nej nu lägger vi på ja och innan vi lägger på prenumerera på iTunes gilla vår sida ja följ Lina som har hjälpt oss jättemycket att ja, få det fint. följ Lina. Och följ Oskarman! Ja! Eh. Alla länkar finns i Facebook-like-page. Ja. Puss, puss! Puss och kram!